Godmorgen og velkommen til Jørnevestermorgennyheder. Det er torsdag den 30. marts, og her til morgen starter vi med nyt om amerikanske bankaktier der steg onsdag. Vi skal også høre om Nasdaq-indekset, der nu officielt er gået fra et bjørnemarked til et bullmarked. Og så slutter vi af med en gruppe aktier, som flere store banker ser positivt på for tiden. Du lytter til Jørnevestermorgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Amerikanske bankaktier fortsætter onsdag for 4. handelsdag i træk opad. KBW-indekset med de største banker i USA vandt frem onsdag, og det er dermed steget solidt siden torsdagens bund i sidste uge, som var det laveste niveau i mere end to år, Det skriver MarketWire. På det tidspunkt var de store banker faldet med næsten 33 procent fra årets top. Nedturen for bankerne blev udløst af kollapset i Silicon Valley Bank, som skabte frygt for en spredning af udfordringerne til andre banker. Efter forrige weekends tvangssal af den kriseramte schweiziske storbank Credit Suisse til storebrugeren UBS, er der dog ikke kommet den frygtede strøm af dårlige nyheder. Faktisk har en frisk opdørelse vist, at de regionale banker i den forgangne uge kun lånte et mindre milliardbeløb via sådan en særlig lånesamarbejde med Centralbanken. Et samarbejde, der betegnes som den næste sidste chance. En redning fra selve Centralbanken betegnes som sidste chance. De kun mindre lån tages som et tegn på, at de regionale banker ikke har samme behov for at trække likviditet via dette system. Vi bliver lidt nu på det amerikanske marked. For siden slutningen af december er det rentefølsomme og teknologitungen Nasdaq 100-indekset nu oppe med 20 procent. Dermed er indekset officielt, officielt vendt fra at være i et bjørnemarked til at være i et bodemarked. Det er en historie fra MarketWire. Udviklingen skyldes solid fremgang til teknologiaktierne, i de såkaldte vækstsektorer, der forventninger til en lavere centralbankrente først i starten, først i starten af og nu igen de seneste par uger efter bankuronen. Lavere renter er godt nyt for aktier, men især for de selskaber, som har en relativt større andel af deres indtægter ude i fremtiden, som mange vækstaktier har. Opturen for Nasdaq blev slået fast onsdag, hvor det igen var de teknologitunge sektorer, som trak mest op. Det var de store IT-navne som Apple og Microsoft, som var de stærkeste trækheste i markedet. Såkaldte kvalitetsaktier er et stort hit blandt flere store banker lige nu. Blandt andet USA's største bank, Morgan Stanley, vurderer i en analyse, at kvalitets- og aktier vil klare sig bedre end det generelle aktiemarked i den kommende tid. I den gruppe fremhæver Morgan Stanley blandt andet ASML, Total Energies og Loyal. Børshuset JP Morgan foretrækker europæiske kvalitets- og momentumaktier frem for de mere risikable vækstaktier, lyder det i et analysenotat fra børshuset. Også Sakso Banks aktie Peter Garnry er glad for kvalitetsaktierne lige nu, eller mere specifikt luksusaktierne. Han kalder luksusaktier for Europas mest interessante vækstsegment, for uden lægemidler. Vi har set signifikant interesse i luksusaktier fra vores kunder, og afkastet i disse aktier har også været betydeligt i år, pointerer Garnry. En faktor, der taler for luksusaktier, er, at de har vist sig at være relativt immune over for økonom økonomiens ved og vel, selvom økonomien køler, køler af.